Capitolul 2, versetul 17. Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Cea din tâi fapta credinței celei vii și adevărate este ascultarea de Dumnezeu, de cuvântul Lui și predarea totală în mâna Lui. De aici urmează apoi toate celelalte fapte bune. Cine a ascultat glasul Domnului Isus și l-a primit ca mântuitor personal, a fost născut din nou de Dumnezeu și în urma acestei nașteri a primit firea lui Dumnezeu, care poate face fapte bune spre slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea și fericirea lui. Credința vie rodește necurmat faptele vieții și ale dragostei. Adevărat, zicea Luther, e imposibil de a despărți faptele de credință, cum e imposibil de a despărți în foc lumina de căldură. Cum s-a zis, cea din faptă a credinței celei vii este ascultarea de Dumnezeu. Oricât de mari ar fi faptele și jertfele cuiva, dacă nu sunt izvorâte din ascultarea de Dumnezeu, de cuvântul lui scris, nu au valoare, nu sunt socotite de Dumnezeu ca fapte bune și deci nu sunt primite de El. Credința neascultătoare de Dumnezeu este moartă și Dumnezeu nu are nicio legătură cu morții sau cu lucrurile moarte. Credința neascultătoare este egală cu necredința, iar necredința are la bază trei lucruri, neștiința, uitarea, lipsa de gândire. Frații mei, ne aflăm în fața unei probleme atât de mari și serioase ca însăși viața și mântuirea. Cum este credința noastră? Tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Credința vie este ascultătoare de cuvântul lui Dumnezeu și caută să l împlinească întocmai în fiecare zi, căutând mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Primii creștini, ca unii care aveau credința vie și ascultătoare, împlineau cu cea mai mare exactitate îndemnurile lui Dumnezeu date prin Duhul Sfânt prin gura apostolilor. Iată câteva din aceste îndemnuri arătate în fapte 2 cu 42 pe care le împlineau în fiecare zi stăruința în învățătura apostolilor, cercetarea scripturilor, stăruința în legătura frățească, dragostea, stăruința în frângerea pâinii, amintirea morții Domnului Isus, stăruința în rugăciune, păstrarea legăturii duhovnicești cu Dumnezeu, stăruința în vestirea Evangheliei în orice timp, în orice loc și față de orice om, dacă aceste lucruri erau necesare creștinilor din tâi pentru trăirea unei vieți normale cu Dumnezeu, oare pentru creștinii din urmă este o altă cale și alte mijloace prin care s-ar putea trăi adevărata viață cu Dumnezeu? O nu, să nu ne înșelăm! Cum stăm noi față de calea primilor creștini? Adevărata credință vie, care face fapte vii și plăcută lui Dumnezeu, este credința ascultătoare de Dumnezeu, care merge pe calea lui cea neschimbată. Pe degre, mi, Versetul 18 Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. arată credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Credința trebuie arătată. Dumnezeu ne îmbogățește în credință ca să o putem arăta prin faptele izvorâte din ea. Dumnezeu vede faptele mele din credința mea, iar oamenii văd credința mea din faptele mele. După cum Dumnezeu nu-mi socotește ca bună nicio faptă care nu vine din credință, tot așa oamenii nu socotesc credința mea ca fiind dreaptă dacă nu este însoțită de fapte bune. Cum s-a spus în meditațiile la versetele dinainte, prima faptă a credinței adevărate este apropierea de Dumnezeu și predarea vieții 100% în mâna Lui. De aici izvoresc apoi toate celelalte fapte bune. Zicea Sfântul Marcu ascetul, precum soarele fiind desăvârșit, Trimite tuturor la fel raza sa desăvârșită, simplă și egală, dar pe urmă fiecare pe măsura ochiului curățit primește lumina, tot așa și Duhul Sfânt, pe cei care cred, i-a făcut capabil de toate lucrările și darurile sale, dar nu tuturor le-a dat la fel să pună în lucrare darurile, ci fiecăruia după vrednicia și pe măsura împlinirii poruncilor, adică pe cât mărturisește și face, arată prin roade sfinte măsura credinței în Hristos. Și Sfântul Maxim, mărturisitorul, subliniază adevărul acesta când spune «Virtutea este înainte mergătoarea adevăratei înțelepciuni și arătătoarea credinței drepte. Eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Sunt multe persoane care, în ceea ce privește învățătura, cred de plin în Biblie, totuși nu s-au schimbat cu nimic. Ei se amăgesc cu o credință care nu este credință. Lor li se potrivește vorba amintită în Vechiul Testament despre Erihon. Așezarea cetății este bună, dar apele sunt rele. Credința adevărată se arată într-o viață de ascultare. Credința noastră trebuie să se arate în lucrările noastre. Cineva poate să fie foarte mișcat de suferința altuia, însă dacă nu face nimic spre a-i alina acea suferință, mila lui nu este adevărată. Avram a fost un erou al credinței. Când a început să creadă, a părăsit rudele și patria lui și a urmat pe calea necunoscută după porunca lui Dumnezeu. Lui i-a fost dat un fiu al făgăduinței, însă când Dumnezeu i-a cerut să jerfească pe Isaac, el n-a întrebat cum s-ar mai putea împlini atunci făgăduința, ci a ascultat. Dacă noi credem cu adevărat în Dumnezeu, atunci trebuie să-i predăm în totul viața noastră, din aceasta iese pacea, puterea și o viață a cărei minunăție nici ne Din aceasta se vede valoarea credinței noastre. În stau robii gata, așteaptă doar un semn să ia să-i destidă la cel din tâi îndemn. Grebesc lucrul, cu lesul lui rămas. Afară robii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 Credința în Dumnezeu este lumina care îți arată calea vieții, iar încrederea în Dumnezeu te pune pe calea vieții. Credința în Dumnezeu te apropie de Dumnezeu, iar încrederea în Dumnezeu te ascunde în Dumnezeu și îți dă chipul Lui, natura Lui. Nu este de ajuns numai credința care recunoaște existența Lui Dumnezeu pentru că ea nu-ți schimbă starea. Dacă ești drac, drac rămâi. Dacă ești copil al diavolului, copil al diavolului rămâi ci încrederea în Dumnezeu, ascultarea de cuvântul Lui te schimbă din copil al diavolului în copil al lui Dumnezeu, din drac în înger, din vrăjmașa lui Dumnezeu în prietena lui Dumnezeu, din mort în păcat în viu pentru Dumnezeu și pentru sfințenia Lui. Credința în Dumnezeu fără încrederea în Dumnezeu este o credință moartă care nu dă naștere la viața din Dumnezeu. Este credința dracilor. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioră De multe ori suntem inferiori, dracilor, căci ei cred și se înfioră, dar noi zicem că credem, însă nici măcar nu ne înfiorăm, ci rămânem nepăsători și reci. Nu-i destul să crezi că sunt adevărate cele spuse de Domnul Isus, ci să crezi că ai primit har pentru mântuire și să te încrezi de plin în cuvântul pe care ți-l spune Mântuitorul, da, credința care ne trebuie este încrederea sigură în Dumnezeu, este ascultarea și supunerea față de cuvântul Lui. Altfel, este o credință moartă, o credință drăcească, egală cu necredința. Credința adevărată umple sufletul de teamă sfântă și îl îndeamnă la o ascultare și predare totală față de Dumnezeu. Noie avea o credință plină de teamă sfântă. Mare lucru este să ai o credință plină de teamă sfântă asta e tot ce dorește Dumnezeu de la noi. Câți nu au o credință seacă, goală, ce folos aduc nucile seci, dar ce folos aduce credința seacă? Să ne cercetăm adânc, ce fel de credință avem? Sunt trei feluri de credință. 1. Credința moartă, așa cum arată versetul de mai sus. Dracii au o credință moartă, ei sunt plini de groază, însă nu de teamă sfântă. Teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, este puterea care te aruncă în brațele lui Dumnezeu, care te face un copil al său prea iubit. Credința moștenită de la părinți, fără o întoarcere la Dumnezeu, fără nașterea din nou, nu este o credință vie, plină de o teamă sfântă. Ea nu lucrează chipul lui Dumnezeu un om. Un credincios a fost întrebat odată, ce fel de credință și ce fel de lege ai avut înainte de pocăință? Nici o lege! Tata însă bătea pe mama cu scaunul. Nu ce spui este lege, ci ceea ce faci. Numai cine face răul se înfioare. Credința care se înfioară numai și nu duce la pocăință este credință drăcească. Cine are o credință plină de o teamă sfântă nu se înfioară. Sfântul Apostol Pavel spunea despre moarte că este un câștig. Nu tot așa poate spune cel cu credință drăcească. El se înfioară de moarte. 2.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 Cei despre care vorbește Domnul Iisus aici aveau o credință fără teamă sfântă. Cine are o teamă sfântă este deplin interesat în slujba Domnului ca să nu se abată din porunca dată, să nu calce cuvântul sfânt. Ce fel de teamă avea Noe? Să nu strice, să nu facă ceva greșit față de cele spuse de Dumnezeu. Alt credincios al Domnului, plin de teamă sfântă, Moise, zicea Nu lucrez din capul meu. Nu lucrezi după inima proprie sau după voința proprie. Domnul Iisus spune despre sine. Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ceea ce vede pe tatăl făcând și tot ce face tatăl face și fiul întocmai. Ieremia 48 cu 10 Blestemat este cel care face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. Cine nu umblă smerit, n are o credință plină de teamă sfântă. Cine nu poate ierta pe fratele său, nu are o credință plină de teamă sfântă. O credință plină de mânie, plină de mândrie, plină de ură și plină de tulburare nu este o credință plină de teamă sfântă. 3. Credința plină de teamă sfântă țese haina de mireasă din cele mai fine fire, cum zice în Apocalipsa 19 cu 7, și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Fiecare credincios țese. Ce fel de fire țesem noi? Să nu țesem amestecătură, adevăr și minciună, cuvântul lui Dumnezeu și învățături omenești, dragoste dumnezească și dragoste firească părtinitoare. Ca să fie pânza albă de in, trebuie pus în fața soarelui neprihănirii, Domnul Iisus. Cei care nu-și albesc necurmat hainele nu au credința cea vie, ci au o credință moartă, drăcească, închipuită. În fața adevărului lui Dumnezeu, frații mei, să ne plecăm și să ne cercetăm adânc. Cum este credința noastră? De răspunsul nostru sincer, atârnă mântuirea noastră și a scut să cerătorii punem pele de zon, cei harni din cheia horni, tingea amicalor. Stau mereu să ne și sunt pleca, grăbim să strângă ca să pe ultimii chema. Versetul 20. Vrei dar să înțelegi om nesocotit Că credința fără fapte este zadarnică? Mare valoare este în viața omului dorința sau voința de a ajunge sau a fi ceva. Mai întâi voința fierbinte și apoi urmează celelalte. Domnul Iisus spunea, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Dacă voiește cineva să vină după mine, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, vrei să te faci sănătos? Nici Dumnezeu nu trece peste dorința sau voința omului. El îi arată binele și răul, îi pune înainte calea vieții și calea morții, îi dă lumină și îndemn ca să poată deosebi o parte de cealaltă, dar nu forțează pe nimeni. El respectă libertatea omului chiar și atunci când i-ar aduce un rău. Cu forța poți să iei omului orice, dar ca să-i dai ceva cu forța nu se poate. Dacă vrei, așa ne întreabă Dumnezeu. Vrei dar să înțelegi? Spune versetul de mai sus. Dacă nu vrea omul să înțeleagă, poți să-i spui orice și el se gândește în altă parte. Numai cine vrea poate să ajungă la adevăr și la mântuire, la credința cea adevărată și la dragostea cea din Dumnezeu. Un cuvânt adevărat a spus Iorga, nu e greu să găsești adevărul, ci e greu să ai voința de a-l găsi. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Ajungi să cunoști adevărul când vrei cu tot din adinsul lucrul acesta, când te hotărăști cu tot sufletul pentru el. Numai cei care nu vor cu adevărat, care nu sunt hotărâți în sufletul lor, numai ei nu ajung la țintă, numai pentru ei sunt lucruri încurcate și zadarnice. Fiind vorba despre credință în acest verset, spunem apăsat. Oricărui om îi este cu putință să ajungă la credința cea vie care mântuiește și de fericire dacă vrea cu tot din adinsul lucrul acesta. Credința cea vie și adevărată totdeauna este însoțită de fapte. Cea din tâi fapta credinței, așa cum s-a mai spus, este predarea vieții 100% în mâna Domnului și ascultarea în totul de cuvântul Lui. Apoi urmează toate celelalte fapte bune, căci dacă credința nu e urmată de fapte, ori credința nu e adevărată, ori nu crezi tu în ea. Credința trebuie să ne ducă la realității dumnezeiești, altfel este falsă. Zice un om al lui Dumnezeu, credința care nu ți dă iertare și nu te desparte de păcat, aceea nu este credință, ci închipuire. Credința care nu are ca urmare sfințirea, nu este credință. Fără o credință vie și fierbinte, nu cu putință slujba pentru Dumnezeu pe pământ. Numai credința din care izvorăsc faptele dumnezeiești face bine sufletelor și aduce laudă lui Dumnezeu. Sfântul Isidor Pelusiotul zicea, Orice cuvânt care nu este izvorât din credință și nu se sprijină pe fapte, nu trece dincolo de urechi, dar când se sprijină pe acestea, dă viață și pătrunde până la inimă. Credința fără fapte este zadarnică. Să nu păstrăm lucruri zadarnice în viața noastră. Aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi, credincioșii săi. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Iacov, capitolul 2, de la versetul 17 la versetul 20.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 Că credința fără fapte este zadarnică? Spre slava Domnului cântăm cântarea Să ne grăbim prieteni Să ne grăbim prieteni Evremea s-au pus Cu camdele a prins de au dus. Își pregătesc să cei care Au ostenit cui paso cu tine Stăpânul lui s-o stau robii gata, Așteaptă doar un semn, Să ia, să-i desfidă La cel din tâi îndemn. Grebesc vierii lucrul, Culesul lui rămas, Afară robii taie, cel mai drag și a scut să unem pene de zori, cei orni, tindeam munca calea Stau mersi în cercodne, trimişi s-au plecat. se să strângă ca să pe ultimele che O nunstrăduci toare, pe de din în și scaune albe ascăpne, cei ce vin și vin. Străjeli tot stău gata cu trumbeți le sus, se negrebim prieteni, în feteaua sau du.